Elhamdülillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Allahumma yassir 'amri wa ashrah li sadri wa hlil 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma lam t'allimna innaka antal 'alimul hakim. Allahumma bayyin al-haqqa haqqan wa arzuqna ittiba'ahu wa bayyin al-batila batilan wajjub Her şeyden önce Allah Neymətlərinə şükür etmək lazımdır Və Allah subhanətlərin neyməti Hər bir qulun üzərində Hədsizdir, sayısızdır, hesabsızdır Və əbəzsizdir Və qul nə qədər çox şükür etsə Allah subhanətlərin neymətlərinə Allah subhanətlərin ona olan neymətlərini Yəni daha da artırar Və həqiqtən də bu gün Hər birimizin üzərində Allah subhanətlərin neyməti yəni, Hədsizdir Və neymətlərin çoxunu biz Yəni hiss etmirik Yalnız və yalnız o neymət itənilən sonra biz o neymətini qədrin bilirik və Allah sonra bizə neymətlərinə şükürlə bəndərlərinə etsin və bizə olan neymətlərinə daha da artırsın. Və biz e, keçən dərsdə e, İmam Buxarinin yəni, iman bölməsində 41-ci e, babda Ənnəl əməl bin niyyəti vəl xisbə bölməsindən deməli, Ömər ibn Xattab radiyyə Allah ənun bitirdik və innə mən əməl bin hədisindən danışdıq. Və ə, dərsin ə, axıllarına düşdü dərs ə, bu hədis və çox uzadı danışa bilmədik. Və xula sonu demək lazımdır ki, ümumiyyətlə, ə, İslam şəriətində yəni hər bir əməl yəni niyyətlə yəni bağlıdır. Yəni, heç bir əməl niyyətsiz, yəni, ə, sayılmır, yerinə yetmir. Məsəl üçün, əgər sən durdunsa, ə, gəldin ilahiyyət meçsinə, Və fərz namazın əzanı verildi, iqaməsi və durdunsa namaza və heç bir niyyət etmədən namaza durdunsa, o sənin üçün fərz sayılmır. O sənin üçün nə sayılır? Elə bilə nafilə. Yəni, fərzdən ötür nə lazım edə etmək? Yəni, niyyət. Yəni, fərz niyyəti etmək. Və eləncidir hər bir əməl. Hər bir əməl insan gələ hökmən etdiyi əməlində niyyətin etsin. Və İmam Şafir Rahmalı qeyd eləyir ki, bu hədis fiqdə 70-dən çox bölməyə, yəni bablara dağıdır. Yəni şəriətdə 70-dən çox bölmələrdə məs bu niyyət hədisi mühüm rol oynayır. Ona görə bir çox alimlər bu hədisi İslamın ətrafında dövr eləyədir. Yəni bu hədisi İslam ətrafını dövr eləyən hədislərdən saydılar. Yəni hədsin mühümliyinə görə. Və niyyət də deyiləndə əsas iki şey nəzərdə tutulur. Birinci, Əmən əməlin yəni Allah rəzəsində olunmasıdır, yəni, ixlasla xalis Allah olmasıdır və ikinizdə niyyət deyiləndə, yəni, iki əməlin bir-birindən ayrılmasıdır. Yəni, əməli bir-birindən ayrılmaq niyyəti. Məsəl üçün, ki, iki nəfər durur, biri misafirdir, gəlib, rayondan gəlib və gəlir, meçiddə görür, camat əsri qılır, bu da qoşulur onlarla qılır. İmamın niyyəti nədir? Əsirdir. Amma məmunun, həmən bu şəxsin niyyəti nədir? Zöhürdür. Yəni, bunu ayıran nədir? Yalnız və yalnız niyyətdir. Və ya da biri girdi meçidə, gördü, bir nəfər yüzlə qıbriyə namaz qılır və bu da camat namazını geçib, zöhür namazını qılmıyıb. Gəldi, buna qoşuldu və meçidə olan ikinciyə nə deyandı? İmam deyandı. Nəticədə birinci qılırdı sünnəti, ikinci nə qılırdı? Zöhürü, fərzi. Yəni e, bu həmen o e, nizi dialehniyat, həmen o iki namazı, iki ibadət bir-birə nəyinir, yəni ayırır. Və həqiqətən də, yəni bu hədisin e, mühümlüyü, yəni bunu başa düşmək, anlamaq yəni mühümdür və e, qeyd etdiyimiz kimi İmam Şafinin e, sözünü xatırlayaq ki, yəni 70-dən çox e, fiqdə, yəni isam şərhətində bölməyə daxildir. Buna da aiddir, dəstəmas namaz... namaz Orucun özü, həd, zəkat və yaxud da ki, e, müamilə nigah, boşanmaq, alqı, satqı, vəlaq və s. Yəni, bu hədis həyətən də hər bir məsələdə özünün yəni, mühüm rolu var. Və sonra biz ikinci hədisdə yəni, davam eləyək və bu hədisdə Əl-Məsud radiyalan hədisidir buyurur ki, qal E, qala Rasulullah sallallahu alayhi və sallam izə anfaka rəculu alə əhlihi yahtəsəbəha fəhu lähu sadəqə. Yəni gəmsən bildirir ki, əgər bir e, kişi öz qadına nəfəqa edirsə, öz ailəsini nəfəqa edirsə və orada Allah Subhanahu-va-taala-nın əcrini e, güdürsə, yəni niyyəti əcri qazanmaqsa, səwab qazanmaqdsa və o ailəsinə etdiyi nəfəqa nə səlif olsun, yeni sədaqə salır. Yəni bir insan, bir insan ailə qurur və ailə qurandan sonra onun övladları olur və nəticədə isə həmin insan öz ailəsi üçün, yəni əvvəl tək özünün mədəsini, özünün əyini, başını, özünün yatağını fikirləşitsə, ailə qurandan sonra isə məsuliyyət artır və bu insan özünün yoldaşının və uşaqlarının geyiminini, ondan sonra yemək içməyini qalacaq yerlərini fikirləşir və bunun üçün işləyir, çalışır və nəticədə həmən o ailəsinə sərf etdiyi nəfəqa, yəni sərf etdiyi məbləq onun üçün nə salir? Savab. Əgər o, onu Allah rizasına, yəni savabın fikirləşmək məqsədi ilə yəni edirsə. Yəni edir, yollaşır və bilir ki, bunun üçün nədir? Bu, vacibdir. Eləməliyidir. Bu da həqiqətən də yəni, İslam şəriyyətinin Yəni, e, daha doğrusu, müsəlmanların digər müsəlmanlardan olan yəni, fərqidir. Yəni, biz baxsaq, görsək, e, kitab əhlindən, istər yahudilərdən, istər xristiyanlardan, görərik ki, onlarda yəni, e, ailə, evlad müəyyən bir yaş həddindən sonra yəni, ailə qururlar, yəni, qadının büdcəsi ayrıdır, kişinin büdcəsi nədir, ayrıdır və xüsusi onların e, müttəfiq olan bir bü, e, büdcələri, o da büdcə də itlə pişin büdcəsidir. Yəni o barədə müttəfiqlər. Və eyni zamanda uşaqlıq büdcəsidir. Müəyyən yaş həddindən sonra. Ancaq müəyyən yaş həddindən sonra uşaq artıq müstəqildir. Evə ailəti yoxdur, özü qazanmalı işləməlidir, eyni zamanda əvvəlcədən qadınla büdcəsi aidədir, kişinə büdcəsi aidədir və burada evlilik həqiqi hədəf nədsə, yəni anlaşılmazlıq, yəni orada məqsəd nədir? Amma İslamda isə belənsə deyil, İslamda məhz hər bir şəxs, yəni ailə quran zaman o artıq e, başqa bir ailənin qızını onların məsulətindən götürür və özünün üzərini eləyir öz məsuliyyətinin üzərinə əlavə edir. Sanki onun əvvəl bir başı var idisə, iki qolu var idisə, bir qanı var idisə, evləndikdən sonra artıq onun iki başı olur. Dördəli olur, iki bətni olur, yəni iki qarın olur. Yəni, əvvəl o bir loxmalıq, yəni, özü üçün ruzi fikirləşirdisə və yaxud da ki, biz, bircə öz başın ağrısının şəfasını istəyirdisə, ancaq evləninə su, artıq adam iki dənə başın şəfasına cavab idi Və yaxud da iki dənə bətnin doydurulmasına, və yaxud da ki, iki, də, iki bədənin geyindirilməsinə, gecə qalmağa yeri olmasına. Və gələcək də, uşaqlar uşaqlar olandaq, məhsuliyyət hər dəfə Kişin üzərində nə inir? Məsuliyyət başlayır, yəni artmağa. Və Peyğəmbər sal ə, İslam ümmətinin kişilərini, yəni ona ə, həvəsləndir, ona yönəldir ki, yəni ə, bir kişi gedib əziyyət çəkib, çünki çox və gözlən ki, cahillər ə, cahil ailələrdə yəni qadın evə əsas lazım olan nəyinsə alınmasını tələb eləyəndə kişilər, yəni qadın e, cahil ailədən söhbət gelir, kişilər qaydır ki, mənim sənativə borcum var, nəyə borcum var, nəyə borcum var, yəni bu cür təhqillər yəni, edirlər. Ancaq İslam maliyyələrində isə, yəni Peyğəməsəm həvəsləndirib ki, yəni sənin gedib baxma, qadın oturur evdə, evin xidmətindədir, uşağın xidmətindədir və sən gəy, sən ola bilər qarda, çoğunda, gecələr və yaxud da ki, gündüzlər fərqi yoxdur, gülün altında, yaxşın altında, qarın altında əziyyət çəksən və evə ə, nəfəqə etmək üçün məbləğ qazansan, Peyğamərsan bildirir ki, eləcə etmək ki, sənin əziyyətlərin boş yerədir. Yəni sən gedib əziyyət çəkəsən, qadın evdə oturdurulacaq, yox, eləncə deyil. Sənin gedib əziyyət çəkməyin və gəlib həmen Ə, qazandığı məsrəfi öz alənə sərf etməyin, sən əgər onun Allah rizasına səvabın fikirləşirsənsə, Allahdan istəyirsənsə, sən ona görə sənin sərf elədiyi nə sayılır? Yəni, sədəqə sayılır. Aydında ona görə ə, bir gün sahabə qadınlardan biri də məs ə, sədəqə etmək istəyir və aparır, mescidə qoyur və onun ə, yoldaşı gedir götürür. Və Peyğəmişsəm qadın gəlir ki, bəs mən istədim ki, e, sədəqi edin və mənim yollaşım götür. O düz, düz, elə, düz eləmədi və Peyğəmişsəm bildirir ki, yəni sənin sədqi eləməyin öz savabını qazandı və onun da götürdüyü haqlıdırsa, o da onun o həqiqədən özünə daha haqlıdır. Və həqiqdən də yəni, hər bir e, kişi əgər öz ailəsi üçün işləyirsə, yəni, qazanırsa, onun e, ailəsini etdiyi nəfəqə, yəni onu boş hədər getmir, boş yerə salmır, məhz o, onun üçün e, sədəqə savabındadır, əgər ki, o, onun e, savabını Allah usmadan istəyirsə. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.